Bine v-am găsit, dragi ascultători! Am vorbit despre datoriile creștinului față de stat. Acum vom vorbi despre învățătura bisericii noastre despre pace și despre război. Sfânta noastră biserică ortodoxă propovăduiește pacea cu tot zelul și cu toată puterea ei. Ea învață că Dumnezeul creștinilor este Dumnezeul păcii. Împărăția lui Dumnezeu este dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Pace pe pământ este solia pe care îngerii au adus-o oamenilor la nașterea Mântuitorului. Domnul Iisus Hristos este Domn al Păcii și El ne poruncește să trăim în pace unii cu alții. Pace vouă! Este salutul obișnuit adresat de Mântuitorul ucenicilor săi și prin ei tuturor oamenilor. Salut repetat de atâtea ori la Sfânta Liturghie prin cuvintele Pace tuturor. Pe făcătorii de pace, Mântuitorul îi fericește și în testamentul său spune Pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Sfinții apostoli, de asemenea, îndeamnă pe creștini să trăiască în pace cu toți oamenii, în pacea lui Dumnezeu care covârșește orice minte, în pacea lui Hristos care să stăpânească toate inimile. Sfânta noastră biserică ortodoxă, credincioasă învățăturii Mântuitorului, n-a încetat niciodată să îndemne prin puterea cuvântului și apildei oamenii și popoarele la statornicirea păcii în lume. Ea face acest lucru fiind deplin încredințată că pacea este aducătoare de bine și de propășire în lume. Pacea, făcând parte din substanța învățăturii creștine, constituie unul dintre cele mai importante obiective ale misiunii Bisericii în lume. Sfânta noastră biserică așează pacea pe temeiul dragostei, după porunca Mântuitorului. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Unde sălășluiește dragostea, acolo patimile se topesc, vrăjmășiile și nedreptățile amuțesc, iar viața de opte înflorește. Din dragostea creștină răsar și rodesc frățietate egalitatea, libertatea și dreptatea. Așadar, după învățătura Sfintei noastre biserici ortodoxe, starea firească dintre oameni și dintre popoare trebuie să fie buna înțelegere, de ajutorare și de pace. Sfânta noastră biserică se stăduiește prin toate mijloacele pentru așezarea acestei stări în lume. Despre război, biserica noastră nu a primit de la Mântuitorul o poruncă anumită. Dar din faptul că întreaga învățătură a Mântuitorului este străbătută de Duhul Dragostei și al Păcii, înțelegem că războiul nu este un lucru dorit. El aduce numai pustire de viață și de muncă omenească. De aceea, Sfânta noastră biserică n-a propovăduit, și n-a pornit nici când războaie, din potrivă, a lucrat din toate puterile pentru înlăturarea lor. Pe de altă parte, Sfânta Scriptură nu condamnă ostașii pentru slujba lor. Mântuitorul vindecă pe sluga sutașului din Capernaum. Sfântul Apostol Petru botează pe sutașul Corneliu, iar Sfântul Ioan botezătorul, Îndeamnă pe ostașii doritor de pocăință să nu asuprească pe nimeni, nici să învinuiască pe nimeni, ci să se mulțumească cu solda lor. Ostașii sunt trebuitori statului pentru apărarea vieții și bunilor cetățenilor împotriva călcătorilor de dreptate, a răpitorilor de libertate și de bunuri care ar veni din afară. Desigur, statul este dator să înlăture cu mijloace pașnice neînțelegerele dintre alte state și el. Dar când toate străduințele în privința aceasta dau greș, atunci statul este dator să-și ia toate măsurile de apărare. De aceea Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, care consideră războiul ca fiind ceva rău și îngrozitor, are îngăduință pentru războiul de apărare ca un act de legitimă apărare. În această situație, ea se roagă pentru biruința ostașilor asupra vrăjmașilor patriei și pentru odihna sufletelor celor căzuți într-o apărare a patriei.